Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Tukiwa tukiendelea na dasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim kutoka katika sura ya 17 suratul Israa yenyewe aya 111 Mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana transhisia sura hii kwa kusema subhana alladhi asra bi'abdihi lailan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-samie al ametakata mwenyezi ambaye mbaye amemwendesha safari ya usiku mja wakke kutoka msikiti mtukufu wa maka mpaka msikiti mtukufu wa mashariki aladhi msikiti ambao barakna haulahu tuliubarikia pembe mwake nyake ashamunuzimu gote alimwandesha mtume safari hiyo linuriahu min atina ili tumuoneshe baadhi ya milija yetu innahu huwa sami'ul basir kunyaye mwenyezi Mungu msikivu na namuoni Wa ataina Musa alkitaba wajanaahu hudal al libani isra'il allatattakhadhu min duni wakila Anasay mwenzengo katika aya hii ya pili Tulimpa Musa kitabu cha Taurat na tukamfanya ni kiongozi tukamfanya ni kiongozi libani isra'ila kwa wana wa Yakub Tukamwambia la tatakhidhu min duni wakila Musimfanye yoyote mwingine yake mchangu kwa kumtegemea Hasabu Mwenyezi Mungu dhurriyyat man hamalna ma nuhi inahu kana abdan in shakura Hivyo ni vizazi hivyo wale watu tuliwapakia katika jahazi pamoja na nuhi kuwaepusha na gharika kuu ya ulimwengu Hakika mwenyezingu, anatuambia Ana hakika, hakika ya Nuh alikuwa ni mja mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu hakika ya Nuh alikuwa ni mja mwenye kushukuru waqadaina ila bani israila filkitabi tufsiduna filard maratain wala ta'alunna uluwankabira uluwan kabiro Mungu subhanahu wa ta'ala tulipitisha hukumu kwa wana wa yaqub tukawaambia ya nyinyi tumeshakutawalesheni hapa lakini mtafanya fisadi katika dunia ya Mungu mara mbili na mtafanya takabbur mkubwa fa idza ja wa'adu ulahuma baathna 'alaykum 'ibadan lana uliba'sin shadidin fajasu khilala adiyar wa kana wa'adum basi hapo tokapokuja wadi wa mara ya kwanza ya fisadi yenu Tutapeleka juu yenu waja wetu wenye nguvu malaika wenye nguvu kubwa fajasu khilala diyari, wapite wakipekuwa kipekuwa katika mianya ya majumba wa kana waadanna na huo ni wadi wenye kutendeka hauna pengine ni wadi kutoka mzika tu thumma radadna lakum al-karata alayhi amdadi amdadnaakum biamwali wa banin wa j'annakum kisha tulirejesha juu utawala mara ya pili baada ya kusindwa na buktansar tulikorejesheni tena utawala mkawashinda mbuktansar utawala ni wenu nyinyi wa bia mwali biamhalin na baninana tukakupea nguvu pia mapato na vizazi wa na aktharna fira tukakufanyeni nyinyi dio watu aliokuwa wa na majority kubwa watu wengi sana kizazi kingi mlichozaan na mukabarikiwa mzee ngw anasema tuambie bani israeel in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirah liyasuuu wujuhakum wa li yadkhulul masjid kama dakhulu Awala marrah wale yutabiru ma alaw ikiwa mtafanya mema basi mnajifanyia nafsi zenu na mkifanya mabaya pia mnajifanyia nafsi zenu lakini yangu mimi ni hukumu Mwenyezi Mungu anasema yangu mimi ni hukumu Faidhaja iza jaa ahadi ya ule ufisadi wenu wa mwisho liyasu wujuhakum tutawatuma askari wetu vile vile kama tulivyowatuma mwanzo waje wakubayushaini uso zenu na wapate kuingia msikiti mtukufu wa Maqdis kama dakhalu awwala marratin kama waliingia wakafanya fujo mara ya kwanza faliyatabiru na wafanye nawafanye zao kwa kiasi ya ukubwa walionao katika ufisadi. Kwa kiasi kikubwa wa walionao katika ufisadi. Ah sa mwenyezi Mungu kuambia bani Israili hao asara rabukum an yarhamakum wa in awtum udna. Bajanna jahannama lil kafirin hasira. Na kwa hakika muumba wenu, mlezi wenu atakurehemu ni ikiwa mtatubia. اتقوا رحمني اكمتطبيا فئن عدتم عدنا لكن كما مكريجهك فني مبايا تترجىك كفيتني عذاب وجاهنا جهنم للكافرين حصيرا لن جهنم كما كافر نتاندي كل داليا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم Fa yubashshiru al ya maluna yamaluna salihati, anna lahum ajiran kabira. Mwenyezi Mtakufu Subhana wa Ta'ala anabainisha hapa akisema kwamba hichi kisomo cha Qur'ani kazi yake kubwa kilichodetewa. ni kuongoza watu kwenye njia ambayo ni bora, njia ya wadilifu, dini sahihi, maendeleo ya utu na heshima ya binadamu. Nainiokuja kuwabashiria waumini ambao wanafanya mazuri kwamba wao washathibitikiwa na malipo makubwa ya Wa Fa inalathina la yu'minuna bilakhira. akhirati a'tadna lahum adhaban alima. Na hakika wale ambao hawaiamini siku ya mwisho wao tumeshowaandalia adhabu inayoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala كذلك آية هي 11 والسورة هي اسمها ويدعو الانسان من الشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا انا اا يا منادم يشوكشاري حركه حركه دعاءه بالخير كما نبي وان باخير فيك حركه وكان الانسان عجولا الحقيقه منادم انا طبيعه حركه حركه حركه حركه شيء حركه حجوم مباركه سم بركه كوكب وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرا لتهتغو فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا من زمان نسامع Tumefanya usiku na mchana ni dalili mbili za kuwepo kwa Mwenyezi na ukamilifu wa uwezo wake na ujuzi wake. Pale ambapo hauna tunaufuta ayatul lili alama ya usiku ya giza ayatul nahaari tukafanya alama ya mchana mubshira yenye kuonyesha kila kitu wazi. Litabtaru fadlan min rabbikum ilaymutta nafasi ya kuzifuata fadhila kutoka kwa mlazi wenu na waltaalamu wa idadi ya na wajue naweza kujua kila aina ya ya miaka yenu Wala hisaba na hisabu za siku zenu wa kila jambo fassalnahu tafsila kila kitu tumekibainisha kwa uwazi kabisa aya 13 msamne zingu wa kila insani alzamnahu tairehu fi honoke wa lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura yani kila munadamu tunamjalia mkataba wake shingoni wake. Mkataba mkataba utakaopeperushwa siku ya kiyama utakuwa shingoni wake. mkataba utakao kubainisha nyendo zake, matendo yake, machumi yake, saifu wake, ukafiri wake. wa lahu yawm al na tutamtolea mkataba huo siku ya kiyama Kitaba yalqa manshura tutamtolea kitabu ambacho utakikuta kimefunuliwa wazi paambiwe ikra kitabaka kafa binafsika alaika hasiba. soma kitabu chako kikutoshe mwenyewe nafsi yako leo jyo yako mwenye kwa mwenyewe ma nihtada innama ya hatadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha Mwenye yu'onguka basi wongofu wa ni kwa ajili ya manfa na ya nafsi yake Na mwenye kupotea, anapotelea yu ya nafsi yake ataingamiza nafsi yake Wala la taziru waziratan wazra ukhra wa nafsi yoyote yenye madhambi madhambi ya nafsi nyingine kama kunna mu'adhibina hatta naba'tha rasulaha Ansamu mwenyezi hatukuwa sisi kwenye kuadhibu watu mpaka kwanza tunawatumia mjumbe. Tunawatumia mjumbe wakikosa kumtii mjumbe wetu hapo ndiyo tunachukua hatua ya mangamizo. Ansamu mwenyezi katika ahi ya 16 Wa idha aradna an nehlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha qaliha al qawlu fadamarnaha na semu tunapotaka kukiangamiza kijiji tunawaambisha wale wakubwa wanema viongozi wale Fafasa kumfia wakafanya uhuni ndani hiyo. ya nchi hiyo faqa ikathibiti juu yao. biyao ya adamu fadamarna hatadmiran tukaudamirisha mji huo au kijiji hicho idimari ya moja kwa moja wa kam alakna min alqurun min na uthibitisho wa hayo tena mfikirie ni karne ngapi tumekushaziangamiza kisha ya unone. Wakafa rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Anatosha mula wako kwa kujua madhambi ya waja wake, anatosha kwa yeye mjuzi muone. Mizunguko tunatoa changamoto asemam mankana yuridu alajila la ajanna lahu fiha ma nashaau mannuridu thumma jahanna lahu jahannama yaslahha madhumuman madhhoora ntu yote aliokuwa anataka haraka ya dunia mambo ya dunia basi tutampa starehe hizo za haraka za duniani. hizi mbabae chemuda mpo pesi kile madeshika ndikangamia tunatamharaki siya kile ndenya tunataka limanuridu kwa yule tunataka kumwepeshia ثم جعلنا له كسا تطمئنيا جهنم وتوها جهنم يسلوها مذمومه مدحوره او ان غير حاجك وتكنك نكلاومك ومن اراد الاخره وسعى لها ساهها وهو مؤمن فاولئك كان ما سعيهم مشكوره اولئك na akaendelea kufanya amali ambazo za kumpatia malipo hayo ya akhira wao muumini pamoja na kwamba anaamini vizuri anamwamini vizuri Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu chake cha na kila kinachopasa kuaminika fa ulaika kana saihum mashukura. hao ndio wale ambao nyendo zao ni zenye kushukuriwa watashukuru malipo watakopewa Kulan kila mmoja nomidu tutamsaidia haؤلاء wa haulai. katika maisha ya dunia kila mmoja tutamsaidia katika hao wema na wale wabaya tutusaidia mina atai ya rabbika wama kana ata rabbika maha Na haya kuwa, mapato ya mwenyezi Mungu wenye kunyimwa mapato ya mwenyezi Mungu mtu katika dunia hii bado utaona kwa upande mwingine waabaya ndio wanaopata zaidi katika hii dunia kwa sababu neema yao ni kupita. lakini wema mapato yao ya hapa duniani ni kwa nadhiki kidogo taabu kwa sababu wana malipo matukufu ya akhirah ya kudumu fanzur kaifa fadhlan ba'dhum ala ba'd wa lal akhiratu darajatin wa akbaru tafsila. anasema Mwenyezi katika aya ya ya moja angalia namna tulivyoboresha baadhi ya wanadamu juu ya wengine makafiri na waumini au waumini kwa waumini lakini popote itakavyokuwa wale waliopewa mapato kidogo wasione vibaya wasione taabu wasione dhiki na waliopewa katika waumini waliopewa ukunjufu wa mapato na mastarehe wayatumie vizuri kwani huo kwao ni mtihani wataitumia kwa ajili ya dunia tu au kati ya dunia na, na akhera kwa yule mwenye kuitumia mapato aliopewa na Mwenyezi Mungu ya dunia katika dunia na akhera ba'asa anasemulingo alal akhera mani ya akhera akbaru darajatin wa akbaru tafdhila ni bora ya daraja na ni bora ya kufadhilishwa la tajal ma allah ilahan akhar fatag'ud madhumuman mahdhula mzingo nasema Ewe mwana Adam wewe. Usimfanyie pamoja na Mwenyezi Mungu mungu mwingine. Ilikaja kwa ni sababu ya kukaa wewe mwenye kutukanika na kunyewa choo mkono kabisa. Waqab rabbuka taabudu illa iyahu. Wa bil isana. Ima yablughanna indaka kal kibara ahaduhuma Au kilahuma fala taqul wala tanzahruma wa qul lahum karima katika umuhimu wa kukaa vizuri na wazazi Mwenyezi Mungu anasema wa kadharbuka ameaamrisha wako alla ta'budu illa iyahu ya kwamba msijimkumwabudu isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu sana na baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu anastahiki Ongezeni na kukaa na we, wazazi wenu kwa wema mkae wazazi wenu kwa wema katika hali ya kuwa na nguvu na mpaka wakimaliza nguvu imma yablogana ndakla kibara ahaduma. Ima waaza ukapata maisha wakaishi nao mpaka wakafikia uzee mbele yako mmoja wao au kila huma au wote baba na mama basi katika muda wote tukapokuwa ukiishi na wazazi hao fala taqu lahuma ma uhfin usije ukasamkapo mbele yao neno m mm, wasia hawa hawatoshiki hawa wala tanharuhuma wala uswakarpie waqul lahum ma karima na wadhi neno zuri maneno ya busara tunapozungumza nao tunapozungumza nao maneno ya busara ya heshima ya huruma kwa kufidhu lahu majanaha dhuli minarrahma Wa inamishia wa zazi hao Ubawa wa unyonge na ihsani Wa rabbi rhammuma kama rabba yaani sabira Na useme ewe mwala Wa rehemu wa wangu wa hawa kwani wao wawa wa mimi Wakati wa ni kia wani mchanga Rabbukum alamu bima finufuzikum in takunu salihina فانه kana lil awabin ghafura munyeezimu nasema mlezi wenu anazijuwa nafsi zenu na yaliyo ndani ya nafsi zenu mkiwa mtakuwa wema basi zingu, alivyo kwa wale wenye kutubia wenye kwa makosa alikatubia akijarekebisha alivyo alivyokafura ni msamihayo وَاَطِ ذَا الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَأَطْعِمْ جَمْعَ زَكَا وَكَرِيمُ وَأَطْعِمْ جَمْعَ زَكَا وَكَرِيمَ كَذَٰلِكَ الْمِسْكِينُ وَالسَّافِرِ وَطَارِجِ الْجِيَاءِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَوْ سَفِهَ فُجُورًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كفورا. حقيقه واربيفو وفاني فوجو وليبو ني ndugo wa shaytan. kila ukimwona mtu ana fujo fujo na mambo basi ujue huyo ndugo yake shaytan. wa kana shaytanu lirabbihi kafura na shaytanu lirikumu dhaaka ni kafiri. wa in ma turidanna anhum bi tiqa rahmatir tarjuha fa qul lahum Nendaapo kwa lazimika wewe, ukiwa pa mgongo, ukawaepuka, ukaipusha kwa msaada wako wote, ukawaepusha kwa apa pamsaad... wako shughuli lakini wote, lakini bitiga rahmatumirabbik. Yote hayo ku kwa ajili ya kutafuta rehema kutoka kwa wapo wako, kwa Mola uotujaa na rehema ambao unataraji. Faqulahum, waambie hawa wa jamani qaulaamma yusura mananulayn kabisa ukishindwa kuwafanyia ihsana dhal qurban wal yatama wasakin ukishindwa kuwafanyia nao maneno mazuri isi maneno ya kuvunja moyo wala ya kusuta wala ya kusumbulia wala tajal yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basi fataquud na wala nawalausufanya mkono wako kama kwa shingoni wa leo moja kwa moja uka unatoa bila kubakisha kitu watakuwa malooman masura ikaja kuwa sababu ya kuka wewe mwenye kulaumika na kusikitika inna rabbaka yab sutu rizqalimanya sha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira mzingo nasema hakika mle wako, mba wako wako. ndiye mwenye uwezo wa kukunjua riziki kumkunjuriana mtaka na kumfumbia au kumbania mwingine kwani yeye hey, Mwenyezi Mungu wajake anawajua vizuri na anawaona anajua nani anafaa atamsaidia kumkunjulia yake paro kikubwa na nani hakimfai kuna wengine wakipata nema, wana kufuru. dhiki kwao ndio inamweka sawa akamkumbuka akam Mwenyezi na wengine hivyo dhiki inamfanya kufuru. neema inamweka sawa akamkumbuka Mwenyezi wa la taqtulu awladakum khashiyatan imlaqin nahnu wa iyakum in katlahum kana khith'an kabira Asa Mwenye Mungu msiwaue watoto wenu Waarabu walikuwa na tabia hiyo Kwa watoto basi wanawafukia kwa kuogopa kwa kukua family na akajiona hawana uwezo wa kuzikimu families Asunizan gamampia waislamu watoto wenu kukoogopa ufakiri shida ya matumizi naha na zokuumwa wa iyo sisi tunaparisiki hawa watoto wenu na nyinyi pamoja hizo riziki mnazokupeni hizo sio zenu ni zao na nyinyi mibembeza homomo innakatlahum kana khit'an kabira hakika kuua watoto kulivyo ni dhambi kubwa wala taqrabu zina, inahu kana fahishatun wa sa'a sabila katika hii ya 32 ana some Mwenyezi Mungu iepukeni zina zina jamaa zina iepukeni zina kwaani zinaa ni uchafu mkubwa na njia mbaya kabisa ya kumfikisha mwanadamu kuishi vibaya duniani kupata maradhi yasiyo ya kawaida ukimwi ufakiri usawiki kwa uso zina mashwaakaukum pale kamja katika hili wala taktilu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'ana liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kanam nusulha asyamu na ni ile nafsi ambayo haijawuwa. wala haijafanya kosa ambalo linampasa kuuiliwa ndio aliyoharimishe Mwenyezi Mungu wao musiwa nafsi bila haki ila kwa haki waman la madhlooman na yule aliyewaliwa hali ya kudhulumiwa faqad jaanna liwalayhi sultana tumemfanyia wali wake hoja kubwa ya kupata nguvu ya kudai haki yake fala yusrif fil hata hivyo akipatiwa nafasi na kusaidiwa na serikali kuweza kuchukua kisasi asifanye fujo katika mauaji mtu wake kauliwa kwa kisu auwe kwa Kisu tu siokuwa tena apigwe na magongo asifanye fujo inahu na mansura kwa yule anayechukua kisasi analindwa haki yake kulindwa, kwa hivyo hakuna haja ya kufanya popa na haraka na fujo wala takarabu mali, yatim, mali yatima, ya na msizisogelee mali za mayatima ila bilati lati hi isipokuwa kwa njia ya kuzitengeneza muzilinde muzihifadhi muzikuze hata yabluga shuda mpaka yatima afike baligha yake nafahamu na uongofu wa kusa kutunza mali yake Waufu bila ad Zitekelezene ahadi inna al ahd kana mas'ula kwani hadi alivyo itaelezwa wala taqrabu mal al illa bil lati ya'san hatta yabluga asuda wa ofu bil inna la ahd kana mas'ula haya nasema anasema subhana wa ta'ala wa ofu bi al kayla idha kaltum kamilisheni vipimo uh, kamilisheni bi na biashara mkapimiana, mukupimiana wazinu bilqistasi mustaqim kwa mizani zilisusawa dhalika khairun wa asanu ta'wila huondyo uwema wa maisha Huo ndio uwema wa miongozo na uzuri wa tafsiri wa au ila idha kiltum wazinu bilqistasi mustaqim dhalika khairun wa asanu ta'wila na katika aya hii ya sita Mwenyezi Mungu anasema wala takufu ma ya ilmu ewe mnadamu e usifuatilie jambo ambalo huna ilmu nalo inasamaa albasara walfuad hakika usikivu na uwoni na moyo kullu ulaiika kana anhu masula yote hayo yalivyotaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والقلاد قول اولئك كان عنه مسؤولا نكذلك ايه 37 سو منزغ ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ان ولا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا يعني وسيتمبيك في الارض يا منزغوا وكبرينا جيوري Hakika ya wewe hutaweza kuitoboa ardhi ukapata yako wala hutofikia urefu wa majabali majabali ni marefu zaidi kuliko wewe na na kibri, na huwezi kutoboa ardhi ukapata yako kutembelea wasiotembelea wengine utakanyaga hiyo hiyo mambo utakanyaga hiyo hiyo hapa hiyo na wewe utakanyaga hiyo tena kibri chani huwezi kufanya adu nyingine Kulu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha Aza manyezingu subhana wa taala yote hayo tulikukata yalivyo yalivo yake kwa wako ni mabaya mabaya sana madhabia yake thalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma Katika kaya hii 39 manyezingu anamwambia mtume wake muhammed sallallahu alayhi wasallam thalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma wa la tajal allahi ilahan akhar Fatulqa fi jahannama maluman madhura hayo ni miongoni mwayale ambayo tumekupelekea wewe kwa njia ya ufunuo amepeleka kwako wewe mwenyeziungu wako minal hikma katika mafunzo ya busara minal hikma katika mafunzo ya busara na utaalamu na ujuzi wa hikma wala tujal ma allah na akhara usimfanyie mwenyeziungu mungu mwingine Fatulqa fi jahannama maluman madhura tikaja kuwa ni sababu ya kuwa wewe utumbukizwe katika jahannam hali yakulaumika na kutupwa Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii ya 40 afa asfaakum rabbukum bil banina watakadha min al inatha innakum latakuluna qawlan adheema aya hii ikuja kuarudi makafiri walio Dai kwamba Mwenyezi Mungu ana watoto na watoto wake ni malaika watoto wao ni malaika na wanawake basi wanalaumiwa wanashutwa hapa na makafiri hawa Mwenyezi Mungu anapooambia afaasfaakum rabbukum bilbanin hivi kweli Mwenyezi ambaye ndiye muumba wa kila kitu akukuhusisheni nyinyi kwa kukupeni watoto wa kiume watakadha min almalaikati naatha akisha afanye yeye malaika ndiyo watoto wake wa kike innakum latakuluna qawlan adhima hakika nyinyi mnasema neno zito kabisa neno zito kumfanya Mwenyezi Mungu mjinga kia sisi wala qad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru ma yaziduhum illa nukura mwenyezi Mungu anasema hakika tumemchangania tumemchangania katika kisomo hichi cha Qur'ani Mifano mingi mbalimbali mbali, mifano mingi mbalimbali tumechanganyua li ili wakumbuke waonyeke lakini wapi na wapi wama yaziduhum illa nuhura hayawongeze Qur'an watu hao ispokua ukaidi kun nimesema anambia mtume wake qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idhal labtagaw ila dhila arshi sabila kwa bihi muhammad Angalikuwa wako pamoja na mwenyezingu wa haki wangu wengine kama wanavyosema hawa washirikina basi hawa waungu hao Wangalifanya maandamano au makongamano ya kutafuta kumkusudia huyo bwana wa ashi mungu wa kweli njia ya kuweza kumfanya vurugu Wangalifanya subhanahu wa ta'ala amma yaqulun kabira Ametakata ametukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameepukana na hayo ambayo wanamsebesha nayo washirikina. Ametakata utukufu mtakatifu kwa mkubwa kabisa. Tusabihulahu samawati as-sama wal-ard wa man fiihin. Wa am min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Binamtakasha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyote vidoko mbinguni na ardhi Mbingu mbinguni na ardhi na vyote vidivyo ndani yake vinamtakasha Mwenyezi Mungu. Wa man illa yusabbihu bihamdihi hakuna kitu chochote ila kinamtakasha Mwenyezi kwa sifa zake walakin la tafukahuna tasbihahum lakini nyinyi tu amfahamu za zayf bitu innahu kana haliman ghafura hakika yake Mwenyezi walivyo نيم بوله نيم ساماهبو واذا قرات القران نا وننقصم قران و محمد جاءنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا تنكفنيا بيني و بينه و اسومني بازيا لنكستري وجاءنا على قلوبهم اقنته ان يفقهوه وفي اذانهم واقرا واذا ذكرت ربك في القرآن وحده وللوعلى ادبارهم نفورا تمفنى كتقنيا ذاو ما فنيكو يلي واسيفهم دنياقي قران من كاتكا مسكيو ياو بزيبو يلي واسيا سكيي منياقي واذا ذكرت ربك وننضم تيا ملائكه في القران كتقران واحد وكياقي على ادبارهم نفورا هو كينيا كين horodi hugauka kinyume nyume wakakimbia na hanoaalamu sisi tunajua bimaya yastamiuna bihi. kile wanachokuja kukisikiliza idhi yastamiuna ilayka wakati wanapokuja kusikiliza wa idhi humu najua baada wanapoka wakanumuna wakanongona ngona idhi yakulu zalimuna baada wanaposema zalimun kuambia wadogo wao intatabiuna illa rajulan masura hamna nyinyi hamna mnachokifuata ispokuwa ni kijana alierogwa. ati Muhammad karogwa. Hivo ndivyo wanavyosema. Angalia jinsi walivyokupigia wewe mfano mbaya wakapotea kwa hivyo hawawezi kuongokea njia. Hawezi kuongokea njia kabisa anasema mwenyezi mtukufu Subhana wa Taala katika kuwakomoa makafiri hao wakaili wajinga waqalu Wakalu idha kunna azaman warufata rufata la inna lamab'uthuna khalqan jadida wanasema makafiri hao eti sisi tukashakufa tukaoza tukabakia mifupa na vioza sisi kweli tutapufuliwa mbo mpya. Mwenyezi ananiambia, "Kuniambie Muhammad, waambie wajinga hawa wasifahamu, vizio sio sikio, wapofu sio ona. Waambie, "Kunu hijaratan au hadida au khalqan mimma yakburu fi sudurikum." Fsayaquluna, "Man yu'iduna?" "Qul alladhi fatarakum awwalam." fasayanghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asaa an yakuna qariban anasema eti sisi kufa, kutukagoka mifupa tutafufuliwa uambie kuweni vyuma geukeni vyuma mawe makubwa makavu makao au vyuma geukeni watasema au khalqan eh, kuweni biyuma mawe au viumbe wengine mimi yakburu fi sudurikum katika vile viumbe ambavyo mnaviona vigumu vya kuweza kugeuzika geuzika denyenyozeni fasayquluna watasmanni wayduna nani atakayaturejesha tuna binadamu qulil ladhi fatarakum awwala man huwa si mwengine ni yule alewaomba nyinyi tokea mara ya mwanzo yule aliomba nini mkaa binadamu tukamwaramaza ndiye atakayorejesha mwanadamu baada ya kugonga yeye mawe au viuma au viumbe vyovyote vidogo Fasayunquduna ilayka ruusahum ukiwa pia jibu hilo watainamisha vichwa vyao waya kuluna wasa matahu ni lini tatokea habari hiyo qul asaa anyakuna kariba. qariba inawezekana leo au Inaweza ikawa ni leo au kesho siku karibu tu lakini hiyo weniwe kwamba siku hiyo yauma ya duu hukum fatasdimun alhamdi illa bithtum illa qalila yani hiyo ni siku ambayo mkishukufulile mkao juu ya ardhi viumbe wenu viumbe kamili ni siku ambayo mtawaitika weto wake Mwenyezi Ata kweteni mwitike hata ku mwitike kwa hishima tarima. na taadhim. lakini jambo la kushangaza na kushitua kabisa mtadhani nyinyi kwamba hamkukaa makaburini mwenu isipokuwa muda mchache kabisa. Muda mchache kabisa. Wa kulli ya ibadi yaqulu allati hiya asam. Inna shaytana yanzagu bainahu. Inna shaitana kana lilinsani 'aliman mubina. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Waambie waja wangu wa maneno ambayo ni mazuri wasimfuate shetani wasimfuata ibilisi kwani shetani kazi anaoifanya niku, ni kuleta kutuelewana baina yenu waambie shetani kazi anaoifanya ni kuondosha maelewano baina yao kwani shetani alivyo kwa mwanadamu ni adui wa dhahiri rabbukum aalam bikum Ina sama wenu da ana kujuwani bizori nyaji In yasha yarhamukum Au in yasha yu'adhibkum Akitaka takurehmini na akitaka ta'adhibuni wama arsalnaka alayhim wakila Na tuja kupeleka wa Muhammadi kwao kuwa wa mtetezi hatuja kufanya wa mtetezi wa makafiri wa rabbukum a'lamu biman fi samawati wa Mungu wenu ndiye anayejua yote. Viumbe wote wa walioamo katika mbingu na ardhi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd. Na pamoja na hayo tumemwaboresha baadhi wa mitume juu ya mitume mingine. Wa atayna Dauda zabura. Na tulimpa nabii Daudi kitabu cha zabura kulladhi nazaamtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa barra ankum wala tahwila waambiye waytinya hawa mnajidai ni waungu wenu asiyokuweza hako Chapo mkaaita hao fala yamlikuuna kashfa burri ankum hataweza kukuondosheni madhara yote kwa eposhana wala tahwila wala kuyageuza kuelekea kwa wengine Ulaika walizina yaduna yabtaguna ila rabbihim wasila Hao waja waMwenyezi Mungu hao akina mitumi na wafuasi wao ndio waja wake Mwenyezi ambao wanamwabudu Mwenyezi na wanataka mahusiano mema kwa Mwenyezi e, kila mmoja anapigania ayhum akrab, awe upi katika wao aliye karibu وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَنَتَرَاجَى رَحْمَتَهُ زَغْزَغُوا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ عذاب إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنَّ عَذَابَ يَوْمِئِذٍ إِلَيْهِ إِنَّا نُغَضَبُهَا مَحْذُورًا نُغَضَبُهَا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا kana dalika fil kitabi mustura Mwenyezi wanasema, anasema waimini dariya hakuna kijiji ila nahnu mulekuha isipokuazizi tutokiangamiza kijiji hicho kabla ya kufika siku ya pia. aw muadhibuha aw tuadhibu watu wa kijiji hicho adhaban shadida adhabun nzito. kana dalika fil kitabi mustura hayo yameshakua katika kitabu cha Mwenyezi Mungu yame recordiwa yameandikwa والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اجعلنا يا كريم من تذكرك من تفهين ولا كتابك ونبيك من متبهين ولا طاعتك متمين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا احبانا جميعا مسلمين برحمتك يا ارحم الله على سيدنا محمد وعلى